Така, минавам на третата лекция, Миямото Мусаши. В миналото древен атлант, древен толтек с името Ал Харима, роден в Япония с друго име, Шинмен Мусаши, Но Ками Фудживара. Древен атлантски войн постигнал най-високите степени на безупречност. Велик японски самурай, наречен светец на меча. Защо? Преди да обясня, че е мечът. Той е постигнал победа над най-опасните врагове. Първо страха, после смъртта, а също и самотата. Също успял да разсече този невидим воен. Най-тежък се оказал за него, за този толтек, още от Атлантида, Борбата с тайния войн, наречен смъртта. Чудил се как да го победи, какви стратегии, тъй като е велик стратег, древен. Разбрал, че не може да я победи, но може да умре достойно. Това е също победа. Така, това е човек-армия. Сам човек-армия. Има случай, когато поразява стотици хора. Постигнал е такъв контрол, че в него влиза Тайно същество от боговете, което избива много хора, порубители. Но той е постигнал този висок контрол, даже в един момент, когато воюва, не знае дали е жив. Но сече наред и този бог в него, който от по-висока степен знае къде да сече и къде не, макар че му Саши в момента не знае дали е жив. Така. светец на меча. Но какво означава мечът за него? Ще обясня. Твърдите качества в човека. Принципа. Това е учението за твърдостта. Да си твърд в истината и справедливостта. Тогава имаш право да бъдеш светец на меча. Това е истинското учение. Учението за принципа. Така. Човекът на принципа означава велико отдаден и предан на своя път. Такъв е и Мусаши. Неговия девис е жестока преданост до последния миг на живота. Не просто преданост. Жестока преданост до последния миг на живота. За Него победите нямат никакво значение. После ще обясня. Казва Великото изгубено познание е безопречността. На това ме научи моя дух. Този, който е изгубил познанието, тъмнината му е ревяща, стенеща, защото в неговата тъмнина няма слънце. Безопречността е меч, т.е. величествена подкрепа. Истинският войн има тайна усмивка. Това означава крепост, която е над живота и над смъртта. Но тази усмивка не е показ, Ще обясня. Това е усмивка на скритата енергия, на скритата сила. Тази усмивка е в единство с безопречността и с силата на духа. Тази усмивка е чист дух. За него смъртта и живота са странични неща. Ако Казва му Саши, ако студът дойде тук, в тази усмивка, той се стопля. Ако мрака дойде тук, той не устоява. Трудностите не понасят тази усмивка. Тази скрита усмивка, за която ви говоря, е по-дълбока от думите и от словата. Въобще, война се усмихва, Потайно на всички видове страхове, включително на голямата самота, защото те също са войни, но той е воин на духа, воин на меча. И така, тази усмивка е твърдост. А мусаши казва: твърдостта преодолява прегради. Смъртта, казва Той, не ни, ни убива. Тя ни прави само невидими. Смъртта ни прави скрити войни, още по-успешни от тайната битка. Мъртвите, това не са умрелите, а осъдените да не познаят себе си. Това са мъртвите. Тези, които са осъдени, да не познаят себе си. Казва му Саше, мъртвите са опасни хора, защото те не познават живота и не го уважават, и това те му посягат. Затова те биват наказани от твърдостта. Войни е само този, който неотклонно и с голям хъс преследва целта Си, тя дори се страхува от Него, самата цел се страхува от Него. Но и самата цел го желая. Сетих се за малко пак за поговорките, ще ви кажа нещо, тъй като подготвяме там много книги. Събрал съм някъде около 190 хиляди, но тук така, ще ви кажа една, която е също, става про за едно изпитание. Например, една руска поговорка казва така, в сравнение с злата жена, сатана е непорочен младенец. Тоест, има много такива поговорки, чудни са. Какво искам да кажа? Тази зла жена е Божия воля, Божие наказание, но, както виждате, сократ израства от нея. Но само за мъдреците. Тя не е за другите хора. Наистина, има чудни поговорки, следреми ги подготвяме, многобройни са, поне се сещам за още една, на която се радваха и в София. Ще ви я кажа за станошката. С единия крак съм в гроба, казала станошката. <рък> много красота, много красиво нещо, българска поговорка. Тоест, много дълъг живот ма чака, не е като човека с два бедни крака. Още 99, даже те може и да са повече и тя да не ги е преброила. Така, продължавам. Значи, мъртвите са опасни хора. Те не знаят на какво да посягат и как да въобще нямат мярка. Те дори не уважават живота. Воен е само този, който неотклонно и със хъст преследва, както ви казах, целта. Тя хем го иска, хем се страхува, но знае, че и тя ще получи нещо. Боецът не е още воен. Той има битки, победи, цели, но не притежава смисълът. Мадрецът притежава смисълът. Войнат, който познава силата, но е без чувство за справедливост и истина, той се проваля. По чистия път на война и силата, човекът става мадрец и сияещо същество. Истинският войн търпи големи лишения, но не предава смисълът на своя живот. Никога не предава принципите. Смисъл има не в победата и в поражението, а в стратегията. Може би сте чували, някои от вас знаят, от 13 годишен той призовава и предизвиква най-големите майстори на меча в света. Дори някой път излиза с дървен меч, а те с стомана. Няма нито една загуба. Най-големите майстори на меча, Япония, Китай и така нататък, навсякъде и срещу много хора. Говорим за пълчища. Само победи и само победи, но той не държи на победата. И сам го казва. Победата е временна. Стратегията продължава. Жестока преданост до последния миг на живота. Победата е без значение. Така, Значи, смисъл има не само в победата, нито в, не в победата и поражението, а в стратегията. Войната е изградена от качества, това означава оръжие. Но най-голямото оръжие, казва Мусаши, е безопречността. Тя е самата действена сила, тя е невидима мощ. Безопречността, е силата, която ни е създала. Тя е най-древният воен. Влезе, влезем ли в нея, ние вече не сме бойци, а войни на древността. Духът е истинският воен в човекът. И всички видове тренировки се състоят в това. Само да се стигне до този дух. Това е целта на всички видове тренировки. Нашият дух е част от древната безопречност на Орела. И ако един малък проблем може да ти победи, той също е воен, опасен противник. Никога не трябва да се подценява и най-малкият проблем – противник. Противникът съществува само ако го храниш с сила, защото той черпи сила от тебе. Той няма сила. Но твоите страхове, твоите подавания го правят силен. Смисълът е в битката, а не в победата, защото войнат израства от битки, а не от победи. Победата е само временно състояние, а битката, това е целият живот. Става просто битка, себепознание. Както е истинският смисъл на джихад. Джихад означава да обявиш тотална война на всичките си слабости. И досега много хора не разбират и говорят странични неща. Това е Свещеният джихад. Да обявиш война на себе си. Така.